Розділ 30. Імператор, повернувшись до Риму, злий був, що повернувся. І через кілька днів вже загорівся бажанням поїхати до Ахаї. Видав навіть едикт, у якому повідомляв, що відсутність його буде нетривалою і не завдасть публічним справам ніякої шкоди. Після чого в супроводі августініанів, серед яких перебував і Вініцій, вирушив на Капітолій, Аби принести жертви богам завдалу подорож Але наступного дня, коли відвідав чергову святиню вести Стався випадок, який вплинув на зміну всіх намірів Нерон у богів не вірив Але так боявся їх, особливо таємничої вести Що коли дивився на статую богині та священий огонь волосся стало дибке одразу від його жаху Він зацокотів зубами Дрож пройняв усе його тіло, і він упав на руки веніція, що випадково опинився позад нього Винесли його зразу ж із храму і одвезли на палатин, де він невдовзі, прийшовши до тями, не покидав ложа цілий день Заявив також на загальний подив присутніх, що виїзд відкладається на поза як богиня застерегла його від надмірного поспіху Через годину було оголошено народу по всьому Риму, що імператор, бачачи засмучені обличчя громадян, керуючись любов'ю до них, як батько до дітей, залишається з ними, щоб розділити їхні радощі і долю. Народ, втішений таким рішенням, а разом з тим впевнений, що не оминуть його ігри та роздача хлібу, зібрався натовпом біля палатинської брами, виголошуючи здравиці на честь божественного імператора. Той же, перервавши гру в кості, що нею бавився за густінянами, сказав, «Так, треба було відкласти. Єгипет і володарство над Сходом за проріканням од мене нікуди не дінуться. Отож і Ахая буде моєю. Накажу перекопати Коріньвський перешийок а в Єгипті поставлю такі пам'ятники, проти яких піраміди здаватимуться дитячими іграшками. Накажу спорудити сфінкса, все мере більшого за того, що коло Мемфіса дивиться в пустелю, але щоб йому зробили моє обличчя. Нащадки віками говоритимуть лише про нього та про мене. Ти спорудив собі пам'ятник своїми віршами – більше не в семеро, а втричі по семеро від піраміди Хеопса», – сказав Петроній. «А співом?» – спитав Нерон. «На жаль, якби ж то можна було збудувати собі таку статую, як статуя Мемнона, щоб озиватися твоїм голосом на світанку?» «Моря прилегли до Єгипту, захрясли б навіки від судин, на яких натовпи людей з усіх трьох частин світу – Слухалися б твою пісню Та ба Хто ж це зуміє Сказав Нерон Але можеш наказати Щоб виробили з базальту тебе Що правиш квадригою Справді зроблю це Зробиш подарунок людству В Єгипті я зоручуся з селеною Що я вдовою І буду справжнім богом А нам досив дружини зірки «Ми ж утворимо нове сузір'я, що називатиметься сузір'ям Нерона». «Вітелія, одначе, ти ожени з Нілом, аби плодив Ти Тихелінові подаруй пустелю, буде тоді царем шакалів». «А мені що призначиш?» – спитав Ватиній. «Хай благословить тебе Апіс. Ти влаштував нам такі чудові ігри в Беневенті, що не можу тобі обізичити поганого. Поший пару чобіт сфінксові». В його лапи мерзнуть однічної роси, а потім шитимеш зуття для колусів, які утворюють алеї перед храмами. Кожний там знайде відповідне заняття. Домі Афро, приміром, буде скарбником, бо відомий своєю чесністю. «Подобається мені, володарю, коли ти мрієш про Єгипет і засмучуєш мене, що ти відклав поїздку». «Ваші смертні очі нічого не бачили», Адже боги можуть робитися невидимими, для кого захочуть. Знаєте, коли я був у храмі вести, вона сама стала біля мене і сказала мені на вухо – відклади виїзд. Сталося це так несподівано, що я жахнувся, хоча за таке очевидне піклування богів мені б належало бути їм вдячним. – Ми всі жахнулися, – сказав Тегелін, – а веселка Рубрія зумліла. – Рубрія? – – вигукнув Нерон. – Яка в неї білосніжна шия? – Але й вона червоніє, коли ти з'являєшся, божественний імператоре. – Так, і я це зауважив. Дивовижно. Весталка. Є щось божественне в кожній весталці, а рубрія дуже гарна. Тут замислився на хвилину, потім запитав. – Скажіть мені, чому люди бояться весту більше, ніж інших боїв? «У чому причина?» «Ось і мене самого страху горнув, хоч я й верховний жрець. Пам'ятаю тільки, що впав навзнак і гепнувся об землю, якби мене хтось не підтримав. Хто то мене підтримав?» «Я», – відповів Вінніцій. «А, це був ти, Ярий Аресе. Чому тебе не було в Беневенті? Казали мені, що ти хворів і дійсно спав з лиця». «Та чув я, що Кротон хотів тебе вбити. Це правда?» «Саме так. І зламав мені руку. Але я зумів захиститися». «Зламаною рукою допоміг мені один варвар, сильніший за Кротона». Нерон подивився на нього із здивуванням. «Сильніший за Кротона? Ти що, жартуєш?» «Кротон був найсильнішою людиною, а тепер Сифакс з Ефіопії». Говорю тобі, володарю, що бачив на власні очі. «Де ж цей перл? Чи не став царем Неморенським?» «Не знаю, володарю. Я випустив його з очей». «І ти не знаєш, навіть з якого він народу?» «Мав зламану руку, тож було не до розпитувань». «Пошукай мені його і знайди». Тут обізвався Тегелін. «Я цим займуся». Але Нерон мовив далі до Вініція. «Дякую тобі, що мене підхопив, а то міг би падаючи розбити голову. Колись був із тебе добрий товариш, але відтоді, як ти пішов на війну та послужив у корбулона, рідко бачу тебе». Помовчавши хвилину, сказав, «А як почувається о та дівчина?» За вузька в стегнах, в яку закохався і одібрав у Авла для себе». Вініцій зніяковів, але Петроній миттю прийшов йому на допомогу. Б'юся об заклад, володарю!» – сказав. «Що забув?» «Бачиш, зніяковів!» Запитаю його, скільки їх було відтоді, та й не ручаюся, чи не зуміє він на це відповісти. З добрі солдати, а ще ліпші півні. Треба їм зграю курей. Покарай його за це, володарю, і не запроси на бенкет» який нам Тегелін обіцяє влаштувати на твою честь на ставу Агриппи. «Ні, не зроблю цього. Вірю Тегелінові, що там уже зграє, не забракне». «Невже б мусило бракнути Харит, де буде Амур?» – відповів Тегелін. Але Нерон сказав, «Нудьга мене замучила. Лишився за волою богині в Римі, але не можу терпіти його. Поїду до Анція». Мені душно в цих тісних вулицях Серед цих будинків, що розвалюються Серед цих гидких завулків Смердюче повітря залітає аж сюди До мого дому і до моїх садів Ах, коли б землетрус знищив Рим Коли б якийсь розгніваний Бог Зрівняв його з землею Показав би я вам, як слід будувати місто Що є головою світу і моєю столицею Володарю, відповів Тегелін «Кажеш, коли б якийсь розгніваний бог знищив місто? Чи не так?» «Так, ну то й що? А хіба ти не бог?» Нерон втомлено махнув рукою, потім сказав «Побачимо, що ти нам влаштуєш на ставу Агрипи. Потім я поїду до Анція. Ви всі малі, отже не розумієте, що мені потрібні великі справи». Сказавши це, заплющив очі, даючи знати, що потребує спочинку. Петроній вийшов із Веніцієм і сказав йому, «Отож тебе запрошено для участі в забавах. Міднобородий відмовився від подорожі, але натомість шаленіє і більш ніж будь-коли чинитиме бешкет у місті, як у власному домі. Постарайся знайти собі в шаленствах розвагу і забуття. Хай йому біс, адже ми підкорили світ і маємо право розважатися». Ти, Марко, дуже гарний хлопець, цьому почасти приписую свою прихильність до тебе. Присягаюся Діаною Ефеською, якби ти міг бачити свої брови, що зрослися на перенісі, та своє обличчя, в якому знати давню кров квіритів. Ті в палаці поряд із тобою схожі на вільновідпущеників. Саме так, коли б не те дике вчення, Лігія була б нині у твоєму домі. «Пробуй же мені це довести, що вони не вороги життя і людей. Обійшлися з тобою добре, тож можеш бути їм вдячний. Але я на твоєму місці зненавив би те вчення і шукав насолоди там, де її можна знайти. Ти гарний хлопець, повторюю тобі, і Рим кишить розлученими жінками». «Дивуюся тільки, що тобі це все ще не набридло», – відповів Вініцій. «Хто тобі сказав?» Мені це набридло давно вже, але літа мої не ті, що в тебе. Я, зрештою, маю інші захоплення, що їх тобі бракує. Полюбляю книги, до яких тобі байдуже, люблю поезію, від якої тобі нудно. Подобається мені посуд, геми і багато речей, на які ти не дивишся. Маю біль у крижах, якого в тебе немає, і врешті я знайшов і в Ніку, а ти нічого подібного до неї не знайшов». «Мені добре вдома, серед шедеврів мистецтва, а з тебе ж ніколи не зроблю я естета. Я знаю, що в житті вже більше нічого не знайду, понад те, що вже знайшов, а ти сам не усвідомлюєш, що постійно сподіваєшся та все шукаєш. Коли б до тебе прийшла смерть, то ти, при всій своїй хоробрості й прикращах, помер би, дивуючись, що вже треба покидати світ». Я ж прийняв би її за як необхідність із тим усвідомленням, що немає на світі таких ягід, яких би я не скуштував. Не поспішаю, але й не буду опиратися. Постараюся тільки, щоб мені до кінця було весело. Є на світі веселі скептики. стоїки, на мою думку, є дурнями, але стоїцизм принаймні гартує. Твої ж християни приносять у життя смуток, який є тим у житті, чим дощ у природі. Знаєш, що я довідався? Під час урочистостей, які влаштовує Тегелін, на берегах Ставу Агрипи стоятимуть Лупанарії, а в них зібрано буде жінок з найбагатших домів Риму. Невже не знайдеться хоч одна, достатньо красива, щоб могла тебе втішити? Будуть і дівчата, що вперше з'являються на світ, як німфи, «Яка наша Римська імперія? Тепло вже, південний вітер зігріє воду і не вистудить оголених тіл. А ти, нарцисе, знай про те, що не знайдеться жодної, яка б тобі вчинила опір. Жодної, хоч би вона була і вестолкою». Мініцій почав ляскати себе по голові долонею, як людина, що відганяє нав'язливу думку. Чи треба було щастя, щоб на таку єдину я натрапив? І хто ж у тому винен, якщо не християни? Але люди, чиїм символом є хрест, не можуть бути іншими. Слухай мене, Греція була прекрасна і створила мудрість світу. Ми створили могутність. А що, на твою думку, може створитися вчення? Коли знаєш, розтлумач мені, бо присягаюся по луксам, ніяк не второпаю». Вініцій здвигнув плечима. «Здається, боїшся, щоб я не став християнином?» «Боюся, щоб собі життя не зіпсував. Якщо ти не можеш бути Грецією, будь Римом. Володій, насолоджуйся. Тому шаленства наші мають певний сенс, що в них міститься така власна думка. Міднобородого я зневажаю, бо він блазень, грек. Якби був римлянином, я визнав би, що він має право дозволити собі шаленство Заприсягнися мені, що коли ти зараз, повернувшись додому Застанеш якогось християнина, покажеш йому язик Якщо це буде лікар-главк, то він навіть не здивується До побачення До побачення на ставу Агрипи Розділ 31 Преторіанці оточили гаї на берегах ставу Агрипи, щоб занадто великі натовпи цікавих не перешкоджали імператору та гостям його. Бо так сказано, все, що в Римі визначалося багатством, розумом або красою, очікувалося там на банкеті, який не мав рівних собі в історію міста. Тегелін хотів винагородити імператора за відкладену подорож до Ахаї а разом з тим перевершити всіх, хто коли-небудь приймав у себе Нерона, і довести йому, що ніхто його так розважити не зуміє. З цією метою, ще перебуваючи при імператорі в Неаполісі, а потім в Бановенті, робив приготування і розсилав накази, щоб із найвіддаленіших країн світу присилали тварин, птахів, рідкісних риб і рослини, не кажучи вже про посуд, тканини, що мали прикрасити бенкет. Доходи з цілих провінцій йшли на задоволення шалених задумів. Але на це всемогутній фаворит міг не зважати. Плив його зростав з кожним днем. Тегелін, може, не був іще Неронові милішим й од інших, але ставав усе необхіднішим. Петроній значно переважав його витонченістю, розумом, дотепністю і в розмовах умів ліпше розважити імператора, та на своє нещастя переважав у цьому і імператора, викликаючи у нього заздрість. Не вмів також бути слухняним у всьому знаряддям. коли йшлося про справи смаку, імператор побоювався його думки. Стегеліном же не почувався ніколи скутим. Сама назва арбітра елегантності, яку дали Петронію, зачіпала самолюбство Нерона. Хто ж бо як не він? Сам мав би так називатися. У Тигеліна було, одначе, доволі розуму, аби усвідомлювати свої недоліки, а бачачи, що не може змагатися ні з Петронієм, ні з Луканом, ні з іншими, що відрізнялися, чи то родовитістю, чи талантом, чи вченістю, вирішив затмарити їх своєю догідливістю, а головне – розкішю, такою, щоб і уява Нерона була вражена». Отже, бенкет наказав влаштувати на величезному плоту, збудованому з позолочених колод. Плід було обрамлено перепишними мушлями з Червоного моря та Індійського океану, що грали всіма кольорами перлів і райдугів. По боках були купи пальм, зарості лотосів і розквітлих троянд, серед яких струменіли сховані фонтани похучої води, Стояли статуї богів і золоті або срібні клітки, наповнені різнокольоровим таством. Посередині височив здоровий намет. Або радше, щоб не затуляти краєвид ставу, тільки верх намету із сирійського пурпуру, підтримуваний срібними стопчиками. Під ним же сяяли, як сонця, столи, приготовлені для учасників бенкету, Обтяжені Олександрійським склом – кришталем і безцінним посудом, награбованим в Італії, Греції та Малій Азії. Плід, який через нагромадження на ньому рослин здавався схожим на острів або сад, з'єднаний був шнурами із золота і пурпуру, вдами у формі риб, лебедів, чайок і фламінго, в яких прикольорових веслах сиділи оголені веслярі, і веслярки з формами і рисами дивовижної краси, з волоссям завитим на східний лад або охопленим золотою сіткою. Коли Нерон у супроводі Папеї і Августіанів прибув до головного плоту, усівся під пурпуровим наметом, весло опустилися у воду. Човни рушили, натягнувши золоті шнури, і плід із столами та гостями почав описувати кола поставу. Оточили його інші човни та менші плоти з тристками та арфістками, чиї рожеві тіла на тлі блакитного неба та води у відблисках від золотих інструментів здавалося, всусали в себе ту блакить, і відблиски, і міняться та цвітуть, немов квіти. Із прибережних гаїв із химерних будинків, навмисно побудованих і схованих у хащах, озвалися також відголоси музики і співу. Забриніла околиця, забриніли гаї, чулося відлуння рогів і труб. Сам імператор, маючи з одного боку Попею, а з іншого Піфагора, здивувався, особливо коли серед човнів з'явилися молоді рабині, вбрані сиренами, і вкриті зеленими сітками, ніби лускою, і не скупився на похвали Тигелінові. Та звичкою поглядав на Петронія, бажаючи знати думку арбітра. Але той протягом тривалого часу лишався байдужим. І тільки коли Нерон запитав його навпростець, відповів, «Я гадаю володарю, що десять тисяч оголених дівиць справляють менше враження, ніж одна». Імператорів, одначе, подобався плавучий бенкет, поза як був чимось новим. Зрештою, подавалося, як завжди, такі вишукані трави, що й уява апіція була заслабкою, а він у стількох сортах, що отон, якому подавали їх 80, пірну би у воду із сорому, коли б міг бачити таку розкіш. За столом, окрім жінок, сиділи й самі Августіани, серед яких Вініцій затмарював усіх своєю красою. Колись обличчя та постать занадто виявляли в ньому солдата. Тепер же душевні муки та фізичні страждання, через які він пройшов, вирізбили так його риси, ніби пройшла по них делікатна рука майстерного Різбєра. Шкіра його втратила колишню смаглявість, але зберегла золотавий відтінок номідінського мармуру. Очі побільшали, посмутнішали. Тільки торс його, який раніше вражав могутніми формами, ніби створеними для панцира. Але над торсом легіонера поставала голова грецького бога, або принаймні витонченого Патриція, водночас субтильна і розкішна. Петроній, кажучи веніцію, що жодна густіанка не зможе і не захоче опиратися йому, говорив як людина досвідчена. Дивилися на нього тепер усі, не виключаючи ні попеї, ні весталки рубрії, що її імператор побажав бачити на банкеті. Ви на охолодженні в гірських снігах швидко розігріли серця та голови учасників банкету – з хаш прибережних випливали все нові човни у формі коників і бабок. Блакитна шиба ставу була такою, ніби її хто обсипав пелюстками квітів, або ніби її пообсідали метелики. Над човнами пурхали де-не-де прив'язані на срібних і блакитних нитках або шнурах голуби та інші птахи з Індії і Африки. Сонце перейшло вже велику частину неба, хоча банкет відпувався на початку травня, було тепло, навіть спекотно. Вода гойдалася від ударів весел, які рухалися в такт музиці, та в повітрі не було найменшого подугу вітру, дерева стояли нерухомі, ніби заслухавшись і задивившись на те, що діялися на ставу. Пліт невтомно кружляв по воді учасників банкету, що ставали все більш хмільними, галасливими. Ще бенкет не добіг і половини, та вже не дотримувалося порядку, в якому всі розташувалися спочатку за столами. Сам імператор подав приклад, вставши і наказавши Вініцію поступитися місцем біля виставки Рубрії, і, зайнявши його трекліній, почав їй шепотіти щось на вухо. Вініцій опинився поруч із Попеєю, яка простягла йому руку, попрохавши застебнути браслет а коли зробив це тремтячими руками, кинула на нього з-під своїх довгих вій погляд удавно сором'язливий і похитала своєю золотоволосою головою, ніби щось заперечуючи. Тим часом сонце побільшало, почервонішало і поволі спускалося за верхівки дерев. Гості були здебільшого зовсім п'яні. Пліт кружляв тепер поблизу берегів, на яких серед квітів і дерев Видно було у гурти людей, наряджених фавнами або сатирами, що грали на флейтах, сопілках і били в бубни. Зграйки дівчат, які зображували німф, дріад і гамарід. Нарешті все вкрила темрява. Під п'яні вигуки на честь селени, що лунали з-під намету, тоді в гаях засвітилися тисячі ламп. Лопанарії на берегах засяяли світлом. На терасах з'явилися нові групи оголених красунь, жінок і дочок вельможних римських сімей. Голосом і розпусними жестами вони почали кликати учасників банкету. Пліт пристав врешті до берега. Імператор і августіани кинулися до гаїв, розсипавшись по лупанаріях, по наметах, схованих серед заростей, по штучних гротах біля джерел і фонтанів. Шал охопив усіх. Ніхто не знав, де подівся імператор, хто є сенатором, хто вершником, хто танцюрист або музикант. Сатири та фавни почали ганятися з криком за німфами, били тирсами по світильниках, аби погасити. Деякі кутки гаїв огорнула темрява. Всюди, одначе, було чути то голосні крики, то сміх, то шепіт, то переривчисте дихання. Рим дійсно нічого такого досі не бачив. Вініцій не був настільки п'яним, як на тому банкеті в домі імператора, на якому була ліє, Але і його вразило, і одурманило все, що відбувалося. І врешті охопило його жадання на солоди. Кинувся до лісу, біг разом з іншими, відшукуючими очима, яка з дріад є найгарнішою. Що хвилини пролітали повз нього Зі співом та окриками Все нові зграйки вабниць, За якими гналися фавни Сатири, сенатори Вершники, підзвуки музики Вгледівши нарешті Вервечку дівиць на чолі з Діаною Рушив до неї Щоб роздивитися ближче богиню І раптом Серце його замерло в грудях Здалося йому Що в богині з місяцем на голові Він впізнав лігію Дівиці же точили його шаленим хороводом, а за хвилину, бажаючи, мабуть, спонукати до переслідування, розбіглися, мов, стадо сарн. Але він лишився на місці. Серце гупало в грудях, ледве міг звести подих. Бо якось розглядів, що Діана – це не лігія, і зблизька навіть не схожа на неї. Нищевне враження позбавило його сил. Раптом огорнула його така невимовна туга за лігією, якої ніколи в житті не відчував, і любов до неї ринула йому новою хвилою в груди. Ніколи не бачилася йому лігія дорожчою, чистішою і більш коханою, як у тому лісі шалу і дикої розпусти. Хвилину тому сам хотів пити з цієї чаші, та взяти участь у тім розгулі чуттєвості і безсоромності. Тепер охопило його жах і відраза. Він задихався від огиди, грудям його бракувало повітря, очам зірок, незатемнених густим листям цього страшного гаю. І вирішив він втікати. Та ледве рушив з місця, як перед ним опинилася постаті з головою, вкутаною покривалом, і, поклавши руки на його плечі та, обдаючи його гарячим подихом, почала шепотіти. «Кохаю тебе! Ходімо! Ніхто нас не побачить! Поспішаймо!» Вініцій ніби отямився від сну. «Хто ти?» Але вона, притиснувшись грудьми, до нього наполягала. «Поспішаймо! Дивись, як тут безлюдно! І я тебе кохаю! Ходімо!» «Хто ти?» – повторив Вініцій. «Вгадай!» Сказавши це, не знімаючи покривала, припала вустами до його вуст, протягуючи до себе його голову, та раптом їй ніби забракло подиху, відірвала від нього обличчя. «Ніч любові, ніч забуття!» мовила, хапаючи жадібно повітря. «Сьогодні можна! Я твоя!» Але Вініця обпалив той поцілунок і наповнив його новою відразою. Душа і серце його були десь інде І на всьому світі не існувало для нього нічого, крім лігії Тож, відсторонюючи вкутану покривалом постать від себе, сказав Хоч хто ти є, кохаю іншу і не хочу тебе І вона схилила голову до нього Відхили покривало Але ж ту мить зашелестіло листя ближніх миртів Постать зникла, мов сон тільки здалеку пролунав її сміх, якийсь дивний і зловісний. Петроній стояв перед Вініцієм. «Чув і бачив», – сказав він. Вініцій же відповів, «Ходімо звідси». І вони пішли. Минули лупанарії, що сяяли вогнями, гай, цепкінних притуріанців, і розшукали ноші Веніція. «Я з тобою», – сказав Петроній. Вони сіли разом, але всю дорогу мовчали обидва. Лише коли зайшли до Атрію в домі Веніція, Петроній сказав, «Чи знаєш, хто це був?» «Рубрія?» – спитав Вініцій, злякавшись самої думки, що вона була вестилка. «Ні». «Так хто ж тоді?» Петроній притишив голос. «Вогонь вести осквернено, бо Рубрія була з імператором. А з тобою говорила І сказав зовсім тихо Божественна Августа Настало мовчання Імператор, сказав Петроній Не зміг приховати від неї Своєї хіті до Рубрії Тож може хотіла помститись І я перешкодив вам тому Що якби ти впізнавши Августу Відмовив їй Ти пропав би Ти, Лігія, а може і я але Вініційські скипів. З мене досить Риму, імператора, Бенкетів, Августи, Тегеліна. У вас всіх. Я задихаюся. Я не можу так жити. Не можу. Розумієш мене? Втрачаєш голову. Здоровий глузд, міру. Венецію. Кохаю її єдину в світі. Ну то що? А те, що не хочу іншої любові, не хочу вашого життя, ваших банкетів, вашої безсоромності, ваших лиходійств. Що з тобою діється? Чий ти християнин? І молодик схопився руками за голову і почав повторювати ніби з розпачу: Іще ні. Іще ні.